11. fejezet Szuti nem szeretett korán kelni, de még pirkadat előtt el kellett hagyni a barátja házát. A terv, amit a bíró kieselt kicsi kockázatos volt ugyan, de sikerrel kecsegtetett. Pászernek egy kancsó hideg vizet kellett zúdítani a barátja nyakába, hogy magához térjen. Suti még szinte sötétben ért a városközpontba, ahol már gyülekeztek a gazdák és a földművesek, hogy a nagy piacon heves alkudozások közepette túladjanak a portékájukon. Hamarosan szállingózni kezdtek az első vevők. Suti észrevétlenül besurrant a zöldséghalmok közé, és lekushat mögéjük, pár lépésnyire az elrekesztett szárnyasoktól, amelyek között ott vonult fels alá az az áhított kincs, egy pompás kakas. Nem mintha túl nagyra tartották volna az ostoba felfúgalkodott jószágot, egyszerűen csak szükség volt rá, mint tyúkó királyára. Szuti megvárta, hogy a kiszemelt kakas a közelébe érjen, és akkor hirtelen elkapta a nyakát. A kakas meg se nyikkanhatott, mert ha Sutit lopáson érik, börtönvált volna rá. Természetesen Pászer nem véletlenül mondta Szutinak, hogy pont ettől a kofától lopjon kakast. A kofa adót csalt, és éppen egy kakas árát kellett volna fizetnie büntetésként. Pászter csak módosított egy kicsit az eljáráson, nem csökkentette a büntetést, de a hivatal helyett a barátjára bízta a behajtást. A fiatal özvegy épp a tyúkjait etette, amikor Szuti vidáman belépett az udvarba. Meglepetés, mondta, és a háta mögül előhúzta a kakast. Gyönyörű! Milyen jó cserét csináltál! Hát, nem volt könnyű. Meghiszem azt, egy ekkora kakas legalább három szopós malacot ér. Akit a szerelem vezérel, az a lehetetlenre is képes. Az asszony letette a magos zsákját, fogta a kakast és a tyúkok közé eresztette. Rólad el is hiszem, Szuti. Gyere! Olyan édes forróság töltöttel, meg szeretném osztani veled. – Hmm, ki tudna -e neked ellenállni? – kérdezte évődve szúti, és egymást átülelve bementek a házba. Pászer nem érezte jól magát. Mélabú tört rá, elveszítette az életkedvét. Még a régi híres szerzők olvasásában sem lelte kedvét, pedig korábban ezek a szívének kedves szövegek beragyogták az estét. Járrót írnak, mindebből semmit sem vet észre, ám Branir felfigyelt pászer fásultságára. Beteg vagy, pászer? Ö, csak fáradt. Kevesebbet kellene dolgoznod. Igen, úgy érzem, mintha agyon a tömérdek irat. Próbára tesznek, hogy kiderüljön, meddig tart az erőd. Öh, már elfogyott. Nem olyan biztos az. Lehet, hogy nem is a túlfeszített munkától kerültél ilyen állapotba? kérdezte a mester, majd látva, hogy pászer komoran hallgat, témát váltott. A tanítványom sikeres vizsgát tett. Noferet? Száizban is, tébában is kiállta a próbát. Tehát orvos lett? A legnagyobb örömömre. Hol fog dolgozni? Először Memphisben. Holnap szerény vacsorát rendezek, hogy megünnepeljük a sikerét. Eljössz? Dénesz pászerbíró házához vitette magát. Gyönyörű, kékre-pirosra festett horcékét megbámulták a járókelők. Bár kényes kérdésekről kell szót váltania a bíróval, ez a beszélgetés talán mégsem lesz olyan kínos, mint az iménti veszekedés a feleségével. Nenofár tehetetlen tuskónak, sőt, izgága ostoba verébnek nevezte őt. Hiszen semmit sem ért el a kapu fővírájánál. A szitkok záporában Dénész magyarázkodni próbált. Általában mindent el tudott intézni a főbírónál. Hogy most miért nem hallgatott rá az öreg? Nem csak, hogy meghagyta a hivatalában a bírócskát, de még fel is hatalmazta rá, hogy idézést küldjön neki, dénésznek, mintha csak egy jelentéktelen közember lenne. A felesége szerint dénész hiány van minden éles látásnak, ezért most mind a ketten gyanúsítottak. És az a kis vidékről szalajtott bíró ítélkezik felettük hogy betű szerint betartassa a törvényt. Na, akkor most Dénészen a sor. Az üzletfeleket le tudja venni a lábukról, most nyerje meg magának pászert, és állítassa le az eljárást. Nenofár magából kikelve kárált, a pompás villa sokáig zengett a szemrehányásaitól. Amikor Dénész a bíróházához ért, az ajtóban északi szél állta az útját. Könyökével oldalba bögte a szamarat, de az ahelyett, hogy odébb lépett volna, rávicsorgott. A szállító visszahőkölt. Vigyék innen ezt az állatot, követelte. Járót írnot lépett ki az irodából, és a farkánál fogva próbálta odébb vonszolni északi szelet, mint hiába. A szamár csak pászernak engedelmeskedett, és csak akkor húzódott félre, amikor az végre kikiabált. Dénész megvárta, míg jó messzire került tőle, nehogy összepiszkítsa a drága öltözékét. Pászert egy papírusz fölé hajolva találta. Üljön le, kérem! Dénész körülnézett, de egyetlen ülő alkalmatosságot sem találva megfelelőnek, állva maradt. Ismeri el, pászerbíró, hogy a megegyezésre törekszem. Lám, itt vagyok! Nem volt más választása, megkapta az idézést. Ö, másnak is feltétlenül hallania kell, amit beszélünk? Szeretnék ma korábban hazamenni, állt fel Jarrot indulásra készen. A lányom írnok, amikor szólok, írnia kell, ami elhangzik. Jarrod behúzódott a helyiség egyik sarkába, és remélte, hogy elfeledkeznek róla. Dénész nem fogja szó nélkül tűrni, hogy így bánjanak vele, és ha a bírón bosszút áll, akkor ő, az írnok is megkeserüli majd. Nagyon zsúfolt napon van, bíró, és nem terveztem, hogy még ide is eljöjjek. Én viszont igen. Öhm, miért beszélünk úgy, mintha ellenségek volnánk? Egy apró adminisztrációs kérdést kell csak rendeznie. Nekem pedig az az érdekem, hogy a lehető leghamarabb túl legyünk a dolgon. Miért ne tudnánk megegyezni? Váltott békülékenyebb hangnemre Dénész. Mindig ügyesen igazodott a tárgyaló partneréhez, és értette a hízelgéshez is. Amikor aztán az ellenfél figyelme ellankadt, már könnyen rávette bármire. Tudatában van annak, hogy hol vagyunk? – Tessék, nem valamiféle üzletről alkudozunk. – Hadd meséljek el egy történetet. Egy engedetlen kisgida messze kódorgott a nyájától. Egyszer csak szembe találta magát egy farkassal. Amikor látta, hogy a farkas mindjárt bekapja, könyörgőre fogta. – Farkas úr, biztos jó falat lennék, de előbb még el is szórakoztathatnám – Tudok táncolni, nem hiszi, Furujázon egy kicsit, és meglátja. A farkas jó kedvében volt, ráállt a dologra, a Gida táncára felfigyeltek a kutyák, és elkergették a farkast. A farkas belátta, hogy túljártak az eszén, vadászlétemre a zenészt játszottam, gondolta, úgy kell nekem. Mm – -hmm. És mi a tanulsága a mesének? Ja, – Mindenki tegye a maga dolgát. Ha olyan szerepet akarunk eljátszani, amit nem ismerünk, hibázhatunk, és keserűen megbánjuk. Nagyon jó mese. Örülök, hogy elnyerte a tetszését. Akkor ennyiben is maradunk? Ami a mesét illeti, igen. Ez a beszéd. Nem fog sokáig ebben a nyomorúságos irodában penészedni. A kapu főbírája jó barátom. Elmondom neki, hogy milyen megértően és bölcsen ítélte meg a helyzetet, és a főbírónak az eszébe fog jutni, barátom, hogy ha majd megűrül egy fontosabb tisztség, uh -huh, amennyiben kikéri a véleményemet, én csak jót fogok mondani magáról. Jó, ha az embernek vannak barátai. fűzben ez a legfontosabb, helyeselt dinész. Ön már is jó úton jár, tette hozzá, arra gondolva, hogy Nenofár haragja indokolatlan volt. Az asszony azt hitte, hogy pászer más, mint a többi bíró, de tévedett. Dénész jól ismerte az embereket. Néhány pap kivételével, mindegyik csak a maga érdekét nézte. A szállító ezzel befejezetnek gondolta a beszélgetést, sarkon fordult és az ajtóhoz lépett. Hova siet? A kikötőbe egy hajó mérkezik délről. Még nem végeztünk. Az üzletember visszafordult. Íme a fő vádpontok. Jogtalan díszedés, valamint olyan adó kivetése, amelyet a fáraó nem ír elő. Ezért igen súlyos bírságot kell kivetnem. Dénész elvörösödött a haraktól. Megőrült, sipította. Írnok, jegyezze. A bíró sértegetése. A szállító egy lépéssel jarrotnál termett, kiragadta a kezéből a táblácskát és összetaposta. Te csak maradj, veszteg! A bíróság tulajdonának megrongálása, jegyezte meg Pászer. Csak ront a helyzetén. Elég. Átadom önnek ezt a papírust. Belefoglaltam a jogi helyzet részletes leírását és a büntetés összegét. Ha megismétlődik a dolog, akkor a neve be fog kerülni a nagy börtön nyilvántartásába. Az ilyen kisgidákat felfalják a farkasok? Emlékezetem szerint a meséjében a farkas járt pórul. Jarrot az egyik láda mögé húzódott, míg Dénész el nem hagyta az irodát. Branir igazi ínyenséget készített. Memphis egyik legjobb halárusától tengeri pérhalat vett. Kivette az ikráit, és az egyiptomi kaviár receptjének megfelelően enyhén sós vízben megmosta, majd két deszka között lenyomatta. Végül szellős helyen megszárította. Fenséges lakoma lesz. Második fogásnak marhabordát sütött babpürével. Végül gyümölcs és sütemény következik majd jóféle delta-vidéki borral. A vendégeket virágfüzérekkel feldíszített ház várta. Én vagyok az első? kérdezte Pászer. Hm, Segíts teríteni. Szembeszálltam Dénészszel. Alaposan megindokoltam az ítéletet. Mit szaptál ki rá? Súlyos pénzbüntetést. Hmm, ezzel nagy hatalmú ellenséget szereztél magadnak. Alkalmaztam a törvényt. Légy óvatos. Pászert tiltakozni akart, de Noferet érkezése elfelettette vele Dénészt, Jarrot, írnokot és a hivatalt is az összes jogi ügyével együtt. Noferet a vállát fedetlenül hagyó Pántos, halványkék ruhát viselt. Zöld szemfestéke kiemelte tekintete ragyogását. Törékeny lénye nyugalmat és fényt hozott Branir házába. Elnézést, hogy késtem. Legalább be tudjuk fejezni a főzést. A Pék is meghozta a friss kenyeret, tehát éppen időben érkeztél, hogy asztalhoz ülhessünk. Noferet hajában lótuszvirág pompázott. Rászer nem tudta levenni a szemét a lányról. Nagyon örülök a sikerednek, mondta Branír. Most már orvos vagy, ezért neked adom ezt a talizmánt. Védjen ez után téged, mint ahogy eddig engem védett. Mindig viseld. Hogy is fogadhatnám el? Mi lesz önnel nélküle? Az én koromban a démonoknak már nincs hatalmuk az ember felett, válaszolta Branír, és a lány nyakába akasztotta a vékony aranyláncot a gyönyörű türkízzel. Ez a kő hator istennő bányáiból való a keleti sivatagból. Megőrzi a lélek fiatalságát és a szív örömét. Noferet tiszteletteljes meghajlással köszönte meg az ajándékot. Én is szeretnék gratulálni, mondta Pászer, de nem is tudom, hogyan... Ez a kedves gondolat már elég is, mosolygott rá a lány. Mégis szeretném, ha elfogadná ezt a szerény ajándékot. E szavakkal pászer színes gyöngyökből fűzött ékszert nyújtott át Noferetnek, aki a saruját levéve a bokáját ékesítette vele. Hála önnek, már is szebbnek érzem magam, jegyezte meg. Szavai őrült reménységgel töltötték el Pászert. Talán mégsem közömbös a lánynak? A vacsora kellemesen telt. Noferet részletesen beszámolt azokról a próbatételekről, amelyeknek a titkát nem kellett megőriznie, és Branir megállapíthatta, hogy a vizsgáztatás rendjében semmi sem változott. Pásszer alig-alig evett, de szemével majd felfalt a Noferetet, és itt a lány szavait. Boldog volt, hogy a mestere és a szeretett lány társaságában töltheti az estét, és csak néha fogta el a szorongás, hogy vajon Noferet nem fogja-e kikosarazni. Míg a bíró dolgozott, Szuti megsétáltatta a szamarat és a kutyát. A baromfi udvar gazdaasszonyával szerelmeskedett, vagy még ígéretesebb hódításokba kezdett, élvezve a Memphisi nyüsgést. Nem volt barátja terhére, hiszen találkozásuk éjszakája óta egyszer sem aludt otthon. Egyetlen nézeteltérésük volt csupán. Szuti ugyanis a szopós malac ügy sikerén felbuzdulva, hangot adott annak a vágyának, hogy megismételhesse a hőstettet. Pászer persze hallani sem akart a dologról. Szuti végül felhagyott az efféle tervezgetéssel, annál is könnyebben, mert a szeretője nagylelkűen ellátta mindennel. A pávián jelent meg az ajtóban. Majdnem olyan magas volt, mint egy ember. Kutya fejét erős álkapcsatette félelmetessé. A karja, a lába és a hasa fehér volt, a vállát és a törzsét pedig vöröses szőr borította. Mögöttek is vártatva föltűnt a núbiai kem. Végre megérkeztek. Hosszú, nehéz nyomozás volt. Jarott nincs itt. – Beteg a lánya. – Mi az eredmény? – Semmi. Hogy, – Hogyhogy semmi? Ez lehetetlen. – Kikérdeztem mindenkit, aki értesüléssel szolgálhatott volna, – mondta a nubiai a faórrát tapogatva, mintha arról akarna megbizonyosodni, hogy tényleg a helyén van. – Semmit sem tudni a Sphinx őrparancsnokáról. Egy emberként azt tanácsolták, hogy forduljak a rendőrfőnökhöz, mintha csak parancsba adták volna nekik majd én felkeresem azt a fontos férfiút. Lebeszélném róla. A rendőrfőnök nem szíveli a bírókat. Hmm, igyekszem majd barátságosnak mutatkozni. A rendőrfőnöknek, Ment két villája is volt. Az egyik Memphisben, általában itt tartózkodott, a másik pedig Tébában. A kicsi kövér, kerekarcú ember megjelenésének bizalomgeresztő kedélyességét cáfolta a hegyes orra és affektált hangja. Nőtlen volt. Részben azért is, mert ifjú kora óta csak az előmenetelére és a kitüntetésekre volt gondja. Szerencséjére a különböző hivatalokban az elődei mindig jókor haláloztak el, így átvehette a posztjukat. Amikor a csatornák főfelügyelőjének a tisztére állhítozott, a tartomány biztonsági felelőse leesett egy létráról és a nyakát szekte. Mentmoszénak nem volt különleges képesítése az állásra, viszont ő jelentkezett elsőként, és el is nyerte a tisztséget. Mivel elődje eredményeit ügyesen a saját érdemeként állította be, hamar nagy elismerést vívott ki magának. Mindenki megelégedett volna ezzel az előrelépéssel, ám őt tovább hajtotta a becsvágy. Miért ne lehetne a folyami rendőrség vezetője? Sajnos azért nem lehetett, mert egy lelkes fiatalember állt etestület élén, akivel Mentmosé nemigen vehette fel a versenyt. Ám a fiatalember nem sokáig állt útjában, egy szokásos ellenőrző körúton a vízbe fulladt. A szemfüles Mentmosé jelentkezését számos befolyásos barátja is támogatta, nem csoda, hogy a nála alaposabb felkészültséggel, ám kevesebb taktikai érzékkel rendelkező jelentkezőkkel szemben őt választották meg. Új állásában is már a már bevált módszert alkalmazta. Kisajátította mások eredményeit és a maga javára fordította erőfeszítéseiket. Magasra kapaszkodva a ranglétrán, még följebb törekedett. A csúcs először elérhetetlennek tűnt, hiszen az akkoriban hivatalban levő, tevékeny és sikeres rendőrfőnök szintén ereje teljében volt. hogy baleset érte. A saját szekerének a kerekei alá esett. Mentmoszét természetesen most sem riasztották el a neves vetétársak, és ismét elérte, hogy őt nevezzék ki. A csúcsra feljutott Mentmosze legfőbb gondja az volt, hogy ott is maradjon. Ezért középszerű emberekkel vette körül magát, akik semmiképp sem léphettek volna a helyébe. Amint észrevette, hogy valaki határozottabb személyiség, mint gondolta, azonnal eltávolította az illetőt. Legszívesebben a háttérből irányította a dolgokat, tudtuk nélkül befolyásolva az embereket, és áskálódva az érdekeit veszélyeztetők ellen. Éppen a sivatagi osztag esedékes kinevezéseinek a listáját nézte át, amikor jelentették neki Pászer bíró érkezését. Az alacsonyabb rangú bírókat általában a beosztottaihoz irányította, ám ez az ember érdekelte. Nem, de ő tört borsot Dénész orra alá, aki pedig nyugodtan megvehetett bárkit. Ez a fiatal bíró is hamarosan betörik, az illúziói áldozata lesz, ám talán addig is ki lehet használni ezt az izgágaságát. Az elszántságát már az is épp eléggé bizonyítja, hogy őt zavarni merészeli. A rendőrfőnök villájának abban a szobájában fogadta pászert, ahol a kitüntetéseit, az aranyláncait, a féldrága köveit és az aranyozott botjait tette közszemlére. Köszönöm, hogy fogadott. Az igazságszolgáltatás elkötelezett segítője vagyok. Tetszik itt önnek Memphisben? Egy igen különös ügyről szeretnék beszélni önnel. mosé finom sört hozatott, és elrendelte, hogy egy ideig ne háborgassák. No, hallgatom. Nem írhatok alá egy áthelyezést anélkül, hogy tudnám, hova is helyezték át az illetőt. Hát ez természetes. Kiről van szó? A gízai szfinx volt őrparancsnokáról. Hmm. Ha nem tévedek, ezt a posztot veteránoknak tartjuk fönn. Megtiszteltetésnek számít, ha valaki elnyeri. A szóban forgó veteránt mégis leváltották. Talán valamilyen súlyos hibát követett el? Erről nem tesz említést az irat. Ráadásul a volt őrs parancsnoknak el kellett hagynia a szolgálati lakását, és meglepetésemre a város legszegényebb negyedében talált csak menedéket. Hmm, – Valóban különös, – állapította meg Mentmosze, és mintha zavarban lett volna. – Nem csak hogy különös, hanem súlyos a dolog. Kihallgattam az őrparancsnok feleségét, aki azt állítja, hogy a férje meghalt. A holttestet viszont nem láthatta, és azt sem tudja, hogy holt temették el. – Miért olyan biztosabban, hogy meghalt? – Katonák mondták neki. Azt is a lelkére kötötték, hogy hallgasson a dologról, különben nem fog semmiféle juttatást kapni a férje után. A rendőrfőnök lassan kortyogatta a sörét. Arra számított, hogy a Dénész ügyről hall valami újat. Ehelyett egy igen kínos rejtéről értesült. Kitűnő munkát végzett Pászerbíró, nem hiába van már is olyan jó híre. Még nem fejeztem be a nyomozást. Hm? Hogyan akarja folytatni? Meg kell találnunk a holttestet, és fel kell tárnunk, hogy mi okozta az őrparancsnok halálát. E, igaza van. Szükségem van a segítségére. Mivel ön irányítja a városi és a falusi, a folyami és a sivatagi rendőrséget, meg tudja könnyíteni a nyomozó munkámat. Ez sajnos nem álmódon van. Meglepetten hallom. Túl homályos az ügy. Ráadásul egy veteránról és katonákról van szó, vagyis a hadseregről. Én is gondoltam erre, és éppen ezért kérem a támogatását. Ha ön kér magyarázatot, akkor a hadsereg vezetőinek válaszolniuk kell. A helyzet bonyolultabb, mint gondolja... A hadsereg gondosan ügyel a függetlenségére. Én sem szoktam beleártani magam a dolgaikba. Pedig jól ismeri a hadsereg vezetőit. Ah, ne higgyen a plegykáknak. Attól tartok, hogy igen veszélyes útra tévedt. Magyarázatot kell találni a halálesetre. Ezzel egyetértek. Mit tanácsol? Ment Mosze elgondolkodott. Ez a bírócska nem fog meghátrálni, és bizonyára nem könnyű befolyásolni sem. Idő kell, hogy kiismerje magát rajta, hogy kiderüljön, mi a gyenge pontja, amit ki lehet használni. Forduljon Asher tábornokhoz. Ő nevezi ki a veteránokat az e -féle posztokra.